Un duel, eroii mei sunt doi cocoși de rasă, pintenați, frumoși ca ofițerii la paradă, doi cavaleri aristocrați, dintr-o privire ofensați încep duelul fără spadă, au martori pui speriați, teren, o parte din o gradă, dar n-au motiv de sfadă, căci nu se știa cu e vina. Misterul e pricina, deci căutați găina. Din amândouă părțile se încep ostilitățile. Ei stau o clipă față în față, cu ciocurile la pământ, apoi deodată-și iau având și lupta începe să-l Sar deodată, Dau cu ciocul, cada alături, schimbă locul, bat din aripi, dau din ghiare, unul cade, altul sare, iar să atacă, iar se pișcă, dar deodată nu mai mișcă. Față în față, multă vreme stau așa, ca două ghemeni clintite și zburlite, până când, pe nesimțite, unul părăsește sfada, întorcându-se cu coada. Atunci, ieși de sub șopron un filozof clapon urât, și atâta de bătrân încât a dat în mintea puilor. El s-a oprit în fața lor, cotcodăcind sonor, Eu dezaprob acest conflict, e o rușine, un delict, nedemn de vrem civilizate, dar așteptăm un viitor când mândrii de chemarea lor, cocoșii, nu se vor mai bate. Voi vă certați pentru o găină, dar nu vedeți? E curtea plină. Ba, treceți gardul la vecin, că și pe acolo sunt găini. De ce vă puneți gheara în gât?" Să lase unul cât de cât, să dea și celălalt ceva. Eu cât de cât? Socot coda.